Вигукнула вона, голосно навіть голосніше, ніж хотіла, щоб приховати на голосі. Вона зачинила за собою двері, і цей звук відрізав її від них. Вчасно, бо вона вже плакала, ридала так, що важко було дихати, коли сідала в авто. Вона зарилась обличчям у долоні до трьох, Лише до трьох, а потім треба йти до Раві. Вона була вже зламана, але це прощання доб'є її остаточно. Вона завела машину і поїхала, думаючи про всіх, з ким не змогла попрощатися. Кару над братів на Наомі. Але вони зрозуміють і зрозуміють чому. Піп їхала головною вулицею, звернула на Гревелі Вей, до Раві, до прощання, якого вона ніколи не хотіла. Вона під'їхала до будинку Сінхів, згадуючи ту наївну дівчину, яка колись так давно постукала у ці двері, Одразу сказавши Раві, що не вірить у провину його брата. Зовсім інша людина стояла тут зараз, і все ж вони мали спільне, Раві. Він був її найкращим і для тієї дівчини, і для нинішньої. Але щось було не так, Піп відчула це одразу. На під'їзній дорізці не було жодної машини. Ні Равіної, ні батьківської. Вона все одно постукала, притулилася вухом до скла, намагаючись почути щось. Тиша. Вона знову постукала, ще-ще, аж поки не заболіло, уявна кров капала з розбитих кісточок. Вона відкрила поштову щілину і покликала його по імені. Шукала його в кожному куточку і щілині. Його тут не було. Вона ж сказала йому, що прийде, чому його немає. То це все лише прощання по телефону, без зустрічі, без погляду у вічі. Без того, щоб сховати обличчя в тому місці, де його шия переходить у плече у своєму домі, без обіймів, без того, щоб не відпускати. Піп це було потрібно. Їй був потрібен цей момент, щоб триматися далі. Можливо, Раві ні, він ображався на неї. І останнє, що вона почула від нього до всіх майбутніх розмов із тюремного телефону, було те дивне гаразд. І фінальний клацок, коли він її відпустив. Раві був готовий, тож тепер мала бути готова і вона» не можна було зволікати. Вона мала розповісти Гокінсу сьогодні, зараз, поки вони не докопалися до зв'язків із тими, хто допоміг Піп тієї ночі. Зізнання – це її спосіб врятувати їх від себе, врятувати Раві, навіть якщо він її зненавидить. «Бувай», – сказала Піп порожньому будинку, залишаючи його позаду. Груди здригалися, поки вона сідала за кермо. Від'їжджаючи і вона, і машина. Вона звернула на трасу, Залишаючи Літл Кілтон у дзеркалі заднього виду, і частина її хотіла повернутися і залишитися там назавжди зі своїми людьми, яких можна перелічити на пальцях, а інше. Спалити все за собою, дивитися, як воно згорає у полумі. Вона відчувала всередині пустоту і навіть подякувала тій чорній дірі у грудях, що забрала біль, дала притупленість, поки вона їхала до маршема, до відділку поліції і до поганого, дуже поганого місця. Вона була лише цією дорогою, не думала про те, що буде далі, була лише цим авто і двома жовтими фарами, що розрізали ніч. Піп їхала швидкою дорогою під тунелем і за поворотом. Темні дерева нависали з обох боків. Назустріч їхали фари на іншому боці дороги, пролітаючи повзи з тихим шурхотом. Ще одна машина, далі по дорозі, але щось було не так. Фари швидко блимали їй, ми готіли в очах так, що світ зникав між спалахами. Машина наближалася ближче. Сигнал три рази. Довгий, короткий, довгий. Раві, це була машина Раві, зрозуміла Піп, коли вона проїхала повз, і вона встигла в дзеркалі побачити останні три літери номера. Він сповільнювався позаду, розвертаючись через дорогу ризиковано різко. Що він робить, що він тут робить? Піп увімкнула поворот, і звернула з дороги на під'їзд, що перетинав її аж до воріт, які відділяли її від старої напівзруйнованої заправки. Її фари освітили червоне графіті на обшарпаній білій будівлі, коли вона відчинила двері і вийшла. Машина Раві вже заїжджала слідом. Піп піднесла рукав до очей, щоб захиститися від світла фар і витерти заплакані очі. Він ще не встиг як слід зупинити машину, а вже вистрибнув із неї. Вони були тільки вдвох, навколо нікого, крім машин, що пролітали повз, не звертаючи уваги. Лише вони, поля й дерева, і стара будівля позаду. Віч на віччя, очі в очі. «Що ти робиш?» – крикнула піп крізь темний вітер. «А ти що робиш?» – крикнув у відповідь Раві. «Я їду у відділок», – сказала вона, розгублена, поки Раві заперечно похитав головою і почав йти до неї. «Ні, не їдеш», – сказав він. Його голос заглушав вітер, ставав глибшим. У Піп по шкірі побігли мурашки. «Їду», – сказала вона, і її голос звучав благально, «саме так, це був відчай». «Будь ласка, це і так найважче». Хоча тепер вона принаймні бачила його перед цим. «Ні, не їдеш», – голосно повторив Раві, все ще хитаючи головою. «Я щойно звідти». Піп застигла, намагаючись зрозуміти його обличчя. «Що значить, ти щойно звідти?» Я тільки що був у відділку, говорив із Гокінсом, крикнув він, перекрикуючи чергову машину. Що? Піп витріщилася на нього, і чорна діра в грудях повернула їй усе. Паніку, страх, тривогу, біль, холод по спині. Про що ти кажеш? Все буде гаразд, крикнув їй Раві, ти не зізнаєшся, ти не вбивала Джейсона.